Бо тож, як бачите, мені легко було знайти вас, коли я натрапив на справжній слід. Я думав, що поліція ніколи не розгадає наших хитрощів. І не розгадала, і не розгадає, будьте певні. Тепер от що, капітане Крокере, справа ця серйозна. Хоч я залюбки визнаю, що ви діяли під тиском виняткових обставин. Я не можу сказати, чи перевищили ви міру оборони, чи ні. Це має вирішити Британський суд присяжних. Але я щиро переймаюся вами, тож якщо ви зумієте зникнути за найближчі 24 години, то обіцяю, що ніхто вам не чинитиме жодних перешкод. А потім... Ви про все повідомите поліцію. Звичайно, повідомлю. Моряк спалахнув гнівом. Як ви можете пропонувати таке мені? Я знаю закони, тож розумію, що мері буде визнано спільницею. Невже ви гадаєте, що я залишу її у тому пеклі, а сам накиваю п'ятами? Ні, сер. Хай мені буде непереливки але заради Бога, містере Холмсе, придумайте, як урятувати мою бідолашну Мері від суду. Холмс іще раз подав морякові руку. Це я лише перевіряв вас, і витрималися як слід. Я беру на себе велику відповідальність, адже я дав Гопкінсові підказку, і якщо він не скористається нею, я нічого не зможу зробити. Послухайте, но, капітане Крокере, зараз ми судитимемо вас, як вимагає закон. Ви підсудний. Ви, Ватсон, британський суд присяжних. Я ніколи не бачив людини, яка краще підходила б для цього. А я суддя. Отож, джентльмени, ви чули свідчення? Чи... Визнаєте ви підсудного винним. Невинний, пане суддя, сказав я. Голос народу, голос Божий, вас виправдано, капітане Крокере. Поки закон не знайде якогось іншого винуватця, ви в безпеці. Повертайтеся до цієї леді через рік, і нехай... Ваше спільне майбутнє доведе справедливість винесеного нами цього вечора вироку.